Край відразливою, а голоси викликали лише огиду. Коли чуєш їхні нічні співи у церквах, стає просто моторошно під час свят або урочистих зібрань, які вони влаштовують двічі на рік – 30 квітня і 31 жовтня. Вони обожнюють воду, постійно бовтаються у річці і в гавані, особливо – Полюбляють плавати на випередки до рифу диявола, і, схоже, всі без винятку готові брати участь у таких непростих змаганнях. Коли заходить мова про цих людей, то головним чином мають на увазі представників молодшого покоління, бо на старших взагалі дивитися лячно. Ні, бувають серед них і винятки, і тоді вони ззовні майже нічим не відрізняються від Звичайних людей, як, наприклад, старий портіє в готелі. Дехто замислюється, а що відбувається з їхніми старими, і чи не є інсмутський вигляд ознакою якогось незвичайного і підступного захворювання, яке з віком дедалі більше підточує людину». Зрозуміло, що лише надзвичайно рідкісне захворювання може викликати із досягненням зрілого віку такі значні й глибокі зміни в будові людського тіла, включаючи з деформацією кісток черепа. Однак видимі наслідки захворювання не дозволяють судити, які зміни відбуваються в хворому організмі загалом, при цьому, за словами юнака, дуже важко скласти більш-менш цілісне уявлення із цього приводу. Нікому ще не вдавалося, незалежно від того, скільки часу він живе в Вінсмуті, налагодити дружні стосунки з кимось із місцевих. Хлопець був глибоко переконаний, що багатьох значно потворніших за найстрашніших із тих, хто хоч зрідка, але з'являється на людях, взагалі тримають під замком, окремо від усіх. Час від часу до людей долітають дуже дивні звуки. Кажуть, що похилені портові халупи на північ від річки з'єднані між собою підземними тунелями, що дозволило перетворити їх на справжнє кубло – Таких неймовірних почвар. Незрозуміло було, як чужинська кров, якщо така і справді була, тече в їхніх жилах, і чому саме вони стають такими. Часом вони переховували найпотворніших, коли до їхніх домівок навідувались урядові чиновники або хтось із приїжджих. За словами мого співрозмовника, не було жодного сенсу розпитувати місцевих. Єдиний, хто інколи підтримував подібні розмови, був старезний, хоч і непогано виглядаючий дід, що живе в халупі на північній околиці міста і збавляє час, тиняючись біля пожежної станції. Цей сивий стареган на ім'я Садок Аллен мав 96 років і славу міського п'янички без клепки в голові. Тип він був доволі дивокуватий і вельми потайливий – до того ж, постійно озирався через плече, наче когось або чогось побоювався. Тверезий, він категорично відмовлявся балакати щожинцями, але не здатний був відмовитися від частування. А вже як залі очі, то починає пошипки переповідати божевільні байки зі свого життя. Щоправда, із таких бесід можна було винести лише мінімум вартої уваги інформації, адже всі його історії скидалися на маячню божевільного, повно загадкових і уривчистих натяків на неймовірні дива та жахи, породжені хворобливою фантазією. Ніхто йому не йняв віри. А ще й місцевим не подобалось, що він, бувши добряче на підпитку, нерідко веде бесіди з чужинцями – а тому було досить небезпечно з'являтися із ним на людях, і тим паче розпитувати в присутності сторонніх осіб. Мабуть, саме від нього і пішли усі ті дикі чутки і пересуди, які вже чимало років збурхують людей. Дехто з приїжджих також час від часу розповідає про усіляку чортівню, але беручи до уваги байки старого садока і потворність аборигенів, Привидітись тут може що завгодно. Ніхто із нових городян не зважувався виходити з дому проти ночі. Усі просто знають, що цього не варто робити. До того ж, вночі на вулицях темно, хоч в окострель. Що стосується бізнесу, то слід визнати, рибалки виловлювали неймовірну кількість риби, хоча з кожним роком це приносило їм дедалі менше зиску, оскільки ціни падали, а конкуренція зростала. Найважливішим бізнесом у місті залишалася золоточесна фабрика. Її контора розташовувалася східніше, за кілька десятків метрів від крамниці. Побачити у місті Старого Марша було важко, але зрідка він все ж таки приїжджав на свою фабрику у критому автомобілі із ретельно запнутими вікнами. Ходило чимало чуток про те, як зараз виглядає Старий Марш. Свого часу він вважався справжнім чепоруном і подейкували, що він і досі носить вишуканий сюртук едваріанської епохи – Справно припасований до його нинішньої спотвореної часом статури. Сини старого тривалий час опікувалися справами фабрики в офісі на центральній площі, але останнім часом почали уникати з'являтися на людях, переклавши тягар ведень бізнесу на молодше покоління Маршів. Зовні сини та доньки Марша змінились не на краще, особливо старші, за чутками, стан їхнього здоров'я – що не день-то погіршується. Одна із доньок Марша була бридкою, схожою на ящерку жінкою, і чіпляла на себе надмір коштовних бряскалець, виготовлених в тому ж стилі, що й загадкова діара. Моєму співрозмовнику неодноразово випадало бачити ці прикраси. На думку оточуючих, вони були частиною старовинного скарбу, чи то пірацького, чи то диявольського». Священники чи жерці, як там вони себе тепер називають, також прикрашали голови на такий манір, втім бачили їх дуже рідко. Більше нічого такого Янукові на очі не траплялося, хоча ходили чутки, що в Вінсмуті багато в кого є саме такі прикраси. Марші і три інші аристократичні родини – Вейтси, Джилмени та Еліоти – жили дуже усамітнено. Вони мешкали в величезних садибах на Вашингтон-стріт, а декотрі, чия відразлива зовнішність не дозволяла з'являтися на людях, у потаємних схованках. Час від часу тільки повідомляли про їхню смерть. Попередивши, що міські дороговкази і написи давно віджили своє, продавець люб'язно погодився накреслити для мене щось на кшталт плану міста і позначив найвизначніші місця – з першого погляду я зрозумів, яку неоціненну послугу він мені зробив і поклав карту до кишені зі словами щирої вдячності. Обшарпаний місцевий ресторан мені одразу ж не сподобався, тож я накупив сирних крекерів та імбирних вафель, аби пізніше пообідати. Надалі я планував походити головними вулицями, переговорити з кимось із немісцевих, як пощастить і сісти на автобус до Аркгема о восьмій. Саме місто, на мій погляд, було чудовим зразком цілковитого занепаду суспільного життя, але я не був соціологом і вирішив обмежитись дослідженням архітектури. От я і почав свою системну, втім, дещо безладну подорож вузькими і похмурими вулицями Інсмута. Пройшовши через міст і повернувши в бік гуркоту нижніх водоспадів, я опинився поруч із фабрикою марша, на диво тихою, як на таке підприємство. Корпус фабрики стояв на самому країчку урвища поруч із мостом, і неподалік перетину кількох вулиць, що, як мені здалося, свого часу був центром громадського життя, на зміну йому після революції прийшла нинішня міська площа. Перетнувши вузький міст на Мейн-стріт, я потрапив у геть безлюдний район. Мене навіть пересмекнуло. Провислі, подекуди зруйновані, притиснуті одне до одного двосхилі дахи утворювали чудернацький зубчастий візерунок, над яким височив вельми непрезентабельний, безверхий шпиль старовинної церкви. В деяких будинках вздовж Main Street жили люди, хоча більша їх частина була забита дошками. Корокуючи немощеними бічними вуличками, я бачив чимало чорних зяючих вікон покинутих халуп. В них декотрі викривилися під неймовірними кутами через просідання розвалених підморків. Вигляд цих віконних очниць був настільки неприродним і страхітливим, що мені знадобилося чимало сміливості, аби повернути у східному напрямку і рушити в бік берега. Моторошні враження від спорожнілих будинків посилювалися навіть не в арифметичній, а радше в геометричній прогресії мірою того, як їхня кількість зростала і здавалося, що я потрапив до мертвого міста. Сам лише вигляд цих нескінченних вулиць, просякнутих за неподом і смертю, у поєднанні з видінням безлічі відданих на поживу червам зогнили, охоплених тліном кімнат, несамохіть породжував атмосферу первісного, тваринного страху та відрази. протистояти стояти якій, навряд чи змогла б, і найбільш оптимістична та життєствердна філософія, Фіш-Стріт. Виявилася такою ж пустильною, як і Мейнстріт, хоча й відрізнялася від неї чималою кількістю кам'яних та цигляних складів у гарному стані. Уотерстріт була майже повною її копією, хіба що рясніла проходами до причалів. За весь час я не бачив жодної живої душі, якщо не брати до уваги рибалок на далекому хвилерізі, і не чув ані звуку за винятком плюскоту хвиль припливу та віддаленого горкоту водоспадів на Менаксеті. Поступово місто починало мене дратувати, і я, повертаючись назад хитким мостом на Уотер-стріт, частенько критькома озирався. Міст на Фіш-стріт, якщо вірити плану в моїх руках, був зруйнований. На північ від річки почали з'являтися ознаки вбогого життя. Щось робили у рибних цехах по Уотер-стріт. Тут і там траплялися полатані дахи, ледь корилися димарі. А звідки лясь час від часу, долинали нерозбірливі звуки. Крім того, де-неде почали зустрічатися скотцюрблені людські постаті, які, ледь по поволі пересувалися брудними, немощеними вулицями. Можу визнати, що на мене ця пародія на людське життя – справила іще більш гнітюче враження, аніж запустіння південної частини міста. Я неодноразово ловив себе на думці, що потрапив у якесь фантастичне вороже середовище, сутності якого не здатне осягнути. Поза сумнівом, неприродна гнітюча відчуженість місцевих жителів тут виявлялася яскравіше, ніж у центральних районах. І якщо специфічний інсмутський вигляд був не просто спадковою ознакою, а справжньою хворобою, портові райони стали осередком найважчих випадків цієї недуги. Найбільше мене дратувала дивна природа нерозбірливих звуків. За логікою, вони мали б долинати від житлових будинків. Але хоч як це дивно, найчіткішими були за фасадами покинутих, Забитих дошками споруд Там наче хтось постійно чимось рипів Шелестів, шорхав, зрідка хрипів Одразу пригадалися слова мого юного знайомого Про таємничі підземні тунелі Несподівано я замислився Як же насправді звучать голоси місцевих жителів У цьому кварталі мені ще жодного разу не довелось чути людської мови Хоча насправді не надто вже й хотілося. Зупинившись тільки кинути оком на дві колись гарні, але напівзруйновані зараз старі церкви на Мейн та Черч-стріт, я спішно залишив огидні портові нетрі. Природно, що наступним пунктом моєї прогулянки мала б стати площа Нью-Черч-Грін, однак я не хотів проходити поруч із церквою, в дверях котрої – помітив моторошного священника, чи то пастора, із дивною тіарою на голові. Та й юнак-бакалійник застерігав мене, що церква і зала Ордену Дагона – не ті місця, де варто з'являтися стороннім. Тож я продовжив подорож по Мейн-стріту у північному напрямку, дійшов до Мартін-стріт, повернув до центру міста, перетнув Федерал-стріт і підійшов до Нью-Чордж-Грін із північного боку після чого опинився в районі колись аристократичних Брод, Вашингтон, Лафаєт і Адамстріт. Відтоді вони змінилися на гірше. Попри те, що ці давні й колись поважні міські артерії нині мали понурий і занехайний вигляд, в оточенні старих в'язів вони ще зберігали залишки колишньої величі. Я поглядав то на одну садибу, то на іншу, і помічав, що багато які з них геть занепали. Були забиті дошками, оточені пустирищами, але на кожній з вулиць в одному-двох були помітні ознаки життя. На Вашингтон-стріт виявилося чотири чи п'ять таких гарно відремонтованих будинків із охайно підстриженою травою і доглянутими садками. Найрозкішніший із них – із широкими терасами квітників аж до Лафаєт-стріт, як я припустив, належав Старому Маршу, горизвісному власнику фабрики. На жодній з цих вулиць я не побачив ні єдиної живої душі і з подивом відзначив, що й жодної кішки або ж собаки. Ще мене спантеличило, що навіть у деяких найкраще доглянутих будинках на всіх трьох поверхах і в мансардних вікнах були щільно затулені віконниці. Потайливість і закритість були, мабуть, невід'ємними рисами цього похмурого міста забуття і смерті. І мене продовжувало невпинно переслідувати відчуття, наче за мною постійно стежить якийсь таємничий, уважний і незмигний погляд. Я мимохідь здригнувся, коли почув, як на дзвіниці ліворуч від мене тричі натріснуто бемкнув дзвін. І одразу ж ясно пригадав обриси приземкуватої церкви, від котрої долунали ці звуки. Ідучи по Вашингтон стріт в бік річки, я потрапив до нової зони, колись розвиненої тут промисловості і торгівлі. А невдовзі побачив попереду руїни фабрики, потім іще кілька схожих будівель. В одній з них ледь можна було розпізнати колишню залізничну станцію, а за нею критий залізничний міст. Попереду був сумнівної надійності міст із застережним знаком, однак я вирішив ризикнути і перейшов на південний берег річки, де були помітні хоч якісь ознаки життя. На мене критькома поглядали підозрілі типи, які з сонними мухами повзали вулицею. Люди ж більш нормальні на вигляд, дивилися з холодною цікавістю. Інсмут ставав дедалі нестерпнішим, і я рушив по Пейн-стріт у бік центральної площі, сподіваючись знайти бодай якийсь транспорт і дістатися до Аркгема. Не чекаючи дуже неблизького відправлення, того клятого автобуса. Тоді я і звернув увагу на розвалену будівлю пожежної станції ліворуч, і старого, із червоним обличчям, кошлатою бородою, водянистими очима і в неймовірному дранті, що сидів на лаві перед станцією, розмовляючи з двома неохайними, але принаймні звичної зовнішності пожежниками. Це, мабуть, і був садок Аллен, Напівбожевільний, майже столітній п'яничка – джерело неймовірних і страшних оповідок про давній інсмут. Мабуть, це була якась збочена цікавість. А може я просто піддався несвідомому поклику темного і лиховісного, і це змусило мене змінити плани. Раніше я мав твердий намір обмежитись виключно спогляданням архітектурних перлин Інсмута і навіть поспішив до площі, аби якомога скоріше залишити це загнили осердя розрухи та смерті. Проте одного лише погляду на старого садока Алена вистачило, аби змінити хід моїх думок, і я не самохід стишив ходу. Я був практично впевнений в тому, що старий не повідомить мені нічого нового, хіба що зробить кілька туманних натяків на якісь дикі, недоладні і неймовірні легенди. Крім того, мене застерігали, що зустрічі та розмови з ним можуть виявитися доволі небезпечними. Але менше з тим думка про цього реліктового свідка занепаду міста – чиї спогади сягали пори розквіту місцевого мореплавства і промислів, здалась мені настільки звабливою, що я просто не міг опиратися спокосі. Зрештою, хай би якими дивними чи божевільними видавалися нам ті або інші міфи, вони великою мірою насправді були символами чи алегоріями реальних подій. А старий садок, поза сумнівом, був очевидцем. Усіх подій в Інсмуті і навколо нього впродовж останніх 90 років. Моя цікавість взяла гору над міркуваннями обережності і здорового глузду. Я з притаманною молодості самовпевненістю вирішив, що мені поталанить, викримати розрізнені зернятка правдиву історії потоці тоці маячні, яку вихлюпне на мене старий після добрячої порції нерозбавленого віскі. Я знав, що не варто тут і зараз починати з ним розмову, бо це неминуче приверне увагу пожежників, які можуть мені завадити. Натомість я вирішив заздалегідь розжитися випивкою, дякувати бакалійнику, який підказав мені місце, де цього добра було хоч греблюгати. Після цього... Я збирався, підкреслено недбало, тенятися біля пожежної станції, чекаючи на мить, коли старий садок нарешті вирушить блукати містом. Хлопець також казав, що старий навдивовижу непосадючий, як на свої літа, і рідко сидить біля пожежної частини більше години чи двох. Кварту віски. Я і справді легко, хоч і недешево придбав у задрипаній крамничці поблизу площі на Еліот-стріт. Замурзаний продавець мав усі ознаки інсмитського вигляду, проте був досить вічливим. Певно звик до спілкування із життєлюбними забродами на кшталт водіїв вантажівок, перекупників золота та інших чужинців, які час від часу навідували місто». Знову повертаючись на площу, я побачив, що доля мені всміхнулася. Адже за рогу готелю Джилмен Хаус, що на Пейн-стріт, на зустріч мені човгала довгу телеса леса виснажена постать. Садок Аллен. Відповідно до заздалегідь продуманого плану, я привернув увагу старого, енергійно помахавши щойно придбаною пляшкою. І невдовзі помітив, що той змінив напрямок руху і почвалав за мною. А я ж тим часом звернув на Вейн-стріт і попрямував до найбезлюднішого району, який тільки можна собі уявити. Я прокладав курс по карті, яку мені накреслив юний продавець, і знову йшов до цілковито безлюдних місць у південній частині порту. Єдиними живими людьми там були рибалки на далекому хвилерізі, а за кілька кварталів на південь я став непомітним навіть для них». Я сподівався знайти кілька вільних лавиць на покинутому причалі, де ніхто не завадить скільки завгодно і без сторонніх очей розпитувати старого садока, Але не встиг іще дійти до Мейнстріт, як почув за спиною хрипке і ледь чутне «Го, все!» і дозволив старому наздогнати мене. А потім і добряче хильнути із відкоркованої пляшки». Крокуючи далі в напрямку Уотер-Стріт, ми повернули на південь і опинилися у царстві всюди сущого занепаду. А я обережно спробував розговорити діда, намагаючись дізнатися якомога більше, проте виявив, що розв'язати язиками моєму співрозмовнику не так просто, як я сподівався. Нарешті, між розваленими цегляними стінами, я помітив поросле травою лопухами. ЗАТИШНЕ ПУСТИРИЩЕ Далі з боку моря виглядали кам'яні причали. На купі вкритого мохом каміння при самій воді можна було вигідно влаштуватися, а саме місце виявилося доволі непогано прихованим від сторонніх поглядів, руїнами старого складу. Саме тут, подумалось мені, чудова місцина для тривалої бесіди, без зайвих свідків тож я повів свого компаньйона до замщілого каміння. Запах тління і розрухи був нудотним, а сморід гнилої риби просто нестерпним. Однак я твердо вирішив домогтися свого. Якщо вирушати автобусом о восьмій, на розпитування лишалося чотири години, тож я потроху наливав старому п'яниці, сам обмежившись скромним підобідом. Тім я намагався не перебирати міри. Не хотілося, аби хмільна балакучість садока перетворилася на ступор. За годину його небажання розповідати ослабло. Але на моє розчарування дід вперто відкидав усі мої спроби розпитувати про інсмут. І його повитим мороком минуле. Він з другою душею теравинив просього день, виказуючи широку обізнаність із темами газетних публікацій, а ще виявив необійку схильність до виголошування філософських сентенцій, як то полюбляють робити сільські моралісти. Коли добігала кінця, друга година нашого спілкування, в мене виникли побоювання, що кварти буде замало для бажаного результату. Тож я почав думати, чи не варто залишити старого тут, а самому збігати по другу пляшку. І саме тоді випадковість зробила те, Чому не могли зарадити мої розпитування? Пропитий хрипкуватий голос спонукав мене наблизитись майже впритул і уважно прислухатися до кожного слова. Я сидів спиною до пропахлого рибою моря, а мій співрозмовник обличчям до нього, і, либонь, щось привернуло його блукаючий погляд та змусило уважніше придивитися до невисокої смуги рифу диявола, який то потопав то несподівано знов чітко і заворожуючи виринав з-під хвиль. Схоже, побачене викликало у садука невдоволення, бо він одразу ж почав сипати лайкою. Вона перейшла у довірливий шепіт і закінчилася цілком осмисленим поглядом. Він трохи нахилився вперед, вхопив мене за вилоги піджака і зашипів, Цілком розбірливо зашипів шепів. «Звідти!» Все й вийшло. З того проклятого місця, де починається глибина. Врота пекла. В безодні. В пучині. Дна ніяким лотом не дістанеш. Тільки старий капітан обед зумів. і щось знайшов. Тільки навіть для нього було забагато. Десь на островах південних морів. Тоді у нас було все паршиво. Торгівля занепадала. Млини стояли навіть нові. А наші кращі хлопці полягли в війні 1812 року. Або пропали з бригом Елізі, чешнявою Рейнджер, обоє Джилминові. В обида Марша було три посудини. Бригантина Колумбія, бриг Гетті і барк Королева Суматри. Він один плавав через Тихий океан і торгував з Ост-Індією. Хоча Баркентина Езри Мартіна, гордість Малаї, ходили й довше, аж до 28-го року. Тоді ніхто не міг тягатися з капітаном Обадом. От чортів син. Я пам'ятаю ті часи, коли він проклинав наших хлопців, бо ті ходять до божих церков і смирно несуть свій хрест. Весь час говорив, що було б їм знайти собі кращих богів, і як тим хлопцям в Ост-Індії поклонитись їм, і вони дадуть багато риби. І почують молитви Метеліот, його старпом Теж любив побалакати Тільки він був проти, аби хлопці поклонялись ідолам Багато чого казав про острів на схід від Отагайте На якому багацько кам'яних руїн Таких древніх, древніших за них не буває Типу, що в Понапе на Каролінських островах Тільки з вирізаними лицями, як у великих кам'яних ідолів з острова Пасхи. А ще... А ще там був один вулканічний островець, недалечко. І там руїни з ось вирізаними ідолами. А самі руїни як наче довго під водою були, і по них скрізь вирізані картинки зі страшними чудовиськами. Так от, сер, цей Мед розказував, що тамтешні жителі виловлюють стільки риби, скільки хочуть, і всі носять різні браслети, пряскальця, прикраси для голови, і всі різьблені з картинками, як на руїнах томтого острівця. Чи то рибожаби, чи то жабу риби, тільки всі в різних поставах подібно до людей. І ніяк не взнаєш, звідки все це в них взялося, і як їм щастить стільки риби виловлювати, коли на сусідньому острові її нема. Мед той теж нічого не зміг втямати, і капітан Обет так само. Ще тоді Обет примітив, що багато хто з молодих цього острова, хто красивіші, пропадають. А старих там майже зовсім нема. А ще йому здалося, буцімто багато хто з тамтешніх молодих, якісь дуже дивні, страхолюдніші заканаків. Тільки потім Обет таки докопався до правди про цих язичників. Не знаю, як він це зробив, тільки він почав торгувати з ними, меняв товар на їхні золоті брязкальця. Дізнався, звідки всі вони родом і чи можуть принести ще такого ж золота. А кінець кінцем почув від них історію про їх старого вождя. Валакеа. Так вони його називали. Ніхто, крім капітана, не зміг дістатися до їхнього жовтопикого диявола. А капітан міг читати їх думки, як книжки. Коли я про це говорю, ніхто не вірить. І ти, пацан, теж не віриш. Тільки як я до тебе придивляюся, бачу в тебе такий самий гострий погляд, як був у капітана Обада. Шепіт старого став майже нечутним. Але я внутрішньо здригнувся від його лиховісних і, схоже, цілком щирих слів. Хоча й розумів, що його історія не могла бути нічим іншим, як п'яним варняканням. «Ну так от, сер, обет дізнався, що були там такі люди, про яких ще ніхто на землі не чув, а як і почує, не повірить ні за що. Схоже, що ці самі канаки приносили своїх хлопців і дівок у жертву якимось божкам під водою». А зате було у них все, чого тільки хотіли А зустрічались вони з тими божками На маленькому острові, де руїни І так, наче ті картинки з рибами-жабами І є те, до кого вони подібні І з них все те змальовано Може, по брехеньки про русалок Це про них якраз і було Під водою у них свої міста А цей острів вони підняли з Наморського Мабуть... В їхніх домах і ще хто жив, коли острів отак зненацька піднявся на гору. От канаки і взнали, що ті живуть під водою, побачили їх і дуже перелякались тоді, а потім договорились з ними, тільки було це дуже давно. Любили вони, коли людей жертву приносять. Так було здавна, тільки з часом забули дорогу на гору. Не скажу, що вони робили з тими жертвами. Та й обид, думаю, не був, хоч і розпитувати Для язичників все одно то було вигідно Бо у них тоді настали тяжкі часи І не могли вони нічого вдіяти І приносили в жертву своїх молодих Два рази на рік Передень травня і на Геловін. Весь час так робили А ще віддавали свої саморобні цятянки А ті їм давали зато повно риби Наче зганяли цю рибу до них з усього моря та ще й час від часу усілякого золотця. І я вже казав, що сходилися вони з тими підводними на маленькому вулканічному острівці. Пливи туди на каної і свої жертви привозили з собою, а назад везли прикраси, наче золоті. Попервах ті ніколи не бували на головному острові, але потім захотіли. Схоже, їм кортіло породичатися з місцевими аборигенами. Вони ж почали разом святкувати великі свята. В Альпургієву ніч і Геловін. Видиш, схоже, вони могли жити в воді на сужі, амфібії чи як їх там називають. Канаки їм сказали, що люди з інших островів можуть їх перебити, як знають про них. Тільки ті відповіли, що їм однаково, бо вони, як схотять, самі можуть усіх перебити. Є колись, то зробили якісь древні. Не знаю, хто таки, одних них і сліду не лишилося. Тільки зараз вони того не хотять, а тому ховаються, як хто припливе на острів. А як дійшло до парування з цими рибами-жабами, кенаки попервах опиралися, а потім знали щось таке, що глянули на це по-іншому. Наче люди на чомусь зійшлися з морськими тварюками, що наче все живе вийшло з води, а через то треба трохи переробити їх, і все стане як треба. Ті сказали канакам, що як потім вродяться діти, то попервах будуть як люди, а тоді більше схожі на них, аж поки не підуть у воду і житимуть там. І найважливіше з усього цього хлопча те, що тільки вони зробляться рибами і житимуть під водою, як стануть безсмертними. І ніколи вони не вмирали своєю смертю, хіба що тільки їх вбивали. Ну от сер. Якось Обет таки знав, що в цих канаків та чериб'яча кров у жилах від тих підводних тварюк. Коли вони старішали, кров ставало видко, то вони не показувались на людях до пори, а тоді назавжди йшли жити в море. Серед них бували й такі, що не дуже були схожі на підводних, а ще такі, які не дозрівали, аби йти під воду. Тільки майже всіма було, як обіцяли. Ті, що вродилися схожі на риб, мінялися скоро, а ті, що були як люди, часом доживали на острові до 70-ти літ і навіть більше. Хоч вони і теж пірнали під воду, аби випробувати себе. Ті, що йшли під воду, часом вертали навідати тих, хто живуть на березі. То часом виходило так, що людина говорить до свого, як його сказати, п'ятиразового прадіда, який пішов під воду літ із 200 чи більш тому тому вони забули, що таке смерть. Крім убитих у війнах із племенами сусідніх островів і жартов підводним богам, або як змія укосить, чи чума підкосить, або ще якийсь хапун хапне раніше, як вони встигнуть зійти у воду. Так і стали вони дожидать, коли переміняться. Не так воно вийшло і страшно. Помитикували собі та й порішили, що отримували вони не менше, як віддавали, та й сам обет. Мені, думається, почав мислити так само, коли добре обдумав історію старого Валакеа. Сам же Валакеа був із тих, хто без краплі риблячої крові. Він був з королівського роду, і женилися вони тільки з королівськими родами з сусідніх островів. Валакеа показав йому доста ритуалів і розтлумачив суть заклинань, які треба сказати, коли маєш діло з морськими. А ще... Показав людей в селищі, які поступово стали перекидатися Але ні разу не показував ободу самих підводних Під кінець він дав йому якусь комедну штуку зі свинцю або чогось такого І сказав, що вона поможе приманювати рибу звідко хочеш і скільки хочеш Треба кинути її у воду і проказати правильне заклинання Валакеа сказав, що так можна робити по всьому світі то як знадобиться риба, тільки поклич Мету все це страшенно не сподобалося Він хотів, аби обет тримався подалі від цього острова Лиш капітан тоді схибнувся на тому Він зметикував, що може задурно скуповувати золото, а ще й стільки, що то буде дуже вигідне діло Так і було, довго-довго І обет набрав стільки золота, що зміг поставити свою фабрику на тому самому місці де була колись сукнувальня Вейта Він вирішив не продавати золоце Яким воно до нього приходило Аби лишнього не питали А все ж його моряки часом тихцем Збували якісь дрібнички Хоч обіцяли нікому не пробовкатися Та він і сам дозволяв своїм жінкам коли неколи щось вдягати Якщо хоч трохи схоже на людські прикраси а Ось так воно йшло До 38-го року Мені тоді сім сповнилося, коли Обід побачив, що на острові майже нікого не лишилося. Здається, що люди із сусідніх островів взнали, звідки дме вітер, і вирішили взяти діло до своїх рук – Хто зна, може в них були чарівні знаки, яких тільки й боялись підводні, як не брешуть. І я вже не кажу, що канаки бувало знаходили руїни старіші за море, як вони піднімалися разом з островами. Були вони люди віруючі, то й не заставили там ані друзки. Ні на головному острові, ні на маленькому вулканічному. Крім хіба найбільших руїн, які не змогли розвалити. Місцями... Потім знаходили маленькі такі камінчики, як талісмани, з малюнками. Їх тепер називають свастиками. Глибонь то були знаки самих древніх. Людей того племені всіх перебили. Від золота і сліду не лишилося. А що там сталося, ніхто в сусідніх племенах, ані Чечерк? Сказали, що ніхто ніколи там і не жив. Для Обеда це був удар. Діло його пропало Та й весь інсмут це не обійшло стороною Бо в мореходстві, якщо в хазяїна судна є вигода То й команді щось перепадає Більшість моряків змирилася Почала списуватись на берег Тільки ж і там було не ліпше, Бо й риба пішла, і мини стояли Тоді-то обет Почав проклинати усіх Аж загуло Бо вірять у християнського Бога Тільки він їм не дуже й помагає а потім став говорити про других людей, які молились другим богам і мали у них усе, що їм було треба. А ще сказав, що як знайдеться добра ватага піти за ним, то він спробує з ними добути багато риби і золота. То ясно, вони ходили з ним на королеві Суматри, бачили острови і знали, про що йдеться. Того й не дуже хотіли мати діло з тими потворами, про яких стіко чули. А поза як вони самі нічого не тямили то помалу стали слухати, що казав їм обід, і розпитувати його, що їм треба зробити, аби прийти у віру і з неї все отримати. Сказавши це, старий геть затих, почав щось глухо бубоніти під носа, поринувши у стан мовчазної задумливості, і час від часу знервовано кидаючи погляд через плече або дивлячись із тривогою на далекий чорний риф, що мрів на горизонті. Я спробував до нього заговорити, але він нічого не відповідав. І я зрозумів, що треба дати старому допити пляшку. Мене надзвичайно зацікавила ця маячня. Здавалося, в ній чаїлася груба, але заснована на дивній історії Інсмута алегорія. Надалі, завдяки бурхливій уяві, прикрашена мішаниною вигадок і уривків з екзотичних легенд. Певна річ я ані на мить не припускав, що його розповідь має ще спільне з реальністю, однак мушу визнати, що крихта непідробного жаху в ній була хоча б через те, що йшлося про дивовижні ювелірні прикраси, які мали так багато спільного із лиховісною тіарою із Ньюберіпорта. Зрештою, орнаменти цілком могли походити з якогось екзотичного острова, і, можливо, всі ці неймовірні історії вигадав сам покійний капітан Обет, а не цей непросипущий старезний п'яниця. Я простягнув саду купляшку, і він осушив її до останньої краплі. Дивно було бачити, що алкоголь не справив на дідугана ніякого впливу. В його голосі не відчувалося притаманних сп'янілим людям глухих і хрипких тонів. Він облизав шийку пляшки і сховав її до кишені, після чого почав хитати головою і щось ледь чутно нашіптувати собі під носа. Я нахилився ближче до його обличчя, намагаючись почути бодай слово, і мені здалося, що під густими пожовклими вусами майнуло щось дуже схоже на сардонічну посмішку. Так, він і справді намагався щось сказати, і мені пощастило розібрати більшу частину. Бідула Хамед. Він завжди був проти. Хтів переманити людей на свій бік. А потім довго говорив із проповідниками. Та все одно. Перш прогнали протестантського пастора, а потім методиста. З тої пори ні разу я не бачив нашого непохитного Бепкока. Що верховодив у баптистів обий їх Єгова Я тоді був ще зовсім малий Тільки бачив і чув Що там робилося Дагон І Ашторет Веліал і Вельзевул, Золотий тілець Ідоли Ханана І філістимляни Скверна Вавилонська Мене, мене Текл «Упарсін!» Він знов замовк. І з погляду його водянистих блакитних очей, я зрозумів, що старий справді близько до стану отупіння. Однак варто було злегка потрусити його за плече, як він несподівано жваво обернувся до мене і знов забурмутів своїй нісенітниці. «Не віриш мені, а? То скажи тоді, малий, чого, капітан обет? І ще двадцять його друзяк надумали серед темної ночі ходити на веслах до рифу і завивати там. Та ще й так голосно, що чутно було і в городі, коли вітер повертав до берега. Що ти на це скажеш? А ще скажи мені, чого він кидав у воду всяку тяжку всячину, по той бік, за рифами, на глибині, де їх край йде так глибоко, що ніхто ні разу не дістав дна. А то ще скажи, що він зробив з тою свинцевою блямбою від Валакеа, а хлопче? І що вони там виводили на Вальпургів у нічі Геловін? І чого нові церковні пастори, вчорашня матросня, носять такі химородні лахи, а на голові золоті брязкальця, як ті, що привозив капітан Обет, а? Тепер його водянисті очі дивились на мене ледь не вороже. Із маніакальним блиском, а брудна сива борода їжачилась, мов наелектризована. Старий садок певно помітив, як я мимохідь відсахнувся, і тут же зловісно реготнув: То починаєш комекати, а? Мохтів би бути на моєму місці в ті дні, коли я ночами дивився на море зверху свого дому. А я тобі скажу, що малі діти люблять підслуховувати. То і я не пропустив ні слова, як тоді говорили про капітана Обеда І всіх, з ким він плавав на риф А що скажеш про ніч, коли я поцупив батькову глядільну трубу І побачив зверху, як увесь риф обсипаний якимись блискучими тварюками Які пострибали у воду тільки місяць вийшов на небо Обед з друзяками тільки-тільки підпливали на човнах, а ті вже скочили у воду та ще й з дальнього глибокого боку і назад більше не вертали. Щоб ти сказав, аби сам був на місці пацана, який бачив всі ті страховидла, які зовсім не були схожі на людей. Ну що? У старого починалась істерика, а мене стало тіпати від раптового відчуття небезпеки. Потім садок поклав свою криву клешню мені на плече, і я відчув, що він теж тремтить, і, очевидь. Не з великого щастя. І ти уяви собі, що якось вночі ти бачиш, як обід відпливає на своїй плоскодонці до рифу. І з чимось тяжким. А завтра чую, що пропав молодий хлопець, а? Чи хто бачив після того Гірама Джилмана? Або Ніка Пірса? Або Луелі Вейта? Або Адонірама Саутвіка? Або Генрі Гаррісона? Тіні? Говорили майже себе знаками, а подавали їх руками. А руки у них були справжні. Тоді-то, сер, тоді-то обид і почав знову вставати на ноги. Люди бачили на його дочках таке золото, якого в них зроду не було. І над трубами фабрики задиміло. Та іншим хлопцям жилось непогано. Риби в гавані хоч греблю гати. І бачив би ти, якими судна з вантажем виряджали до Ньюборіпорта, Аркгема та Бостона. І тоді ж Обет протяг тут стару чугунку. Рибалки з Кінгспорта почули про нашу лови і навідалися своєю шлюбкою. А тільки всі вони десь пропали. Ніхто їх більше не бачив. А у нас влаштували езотеричний орден Дагона. Купили для того будинок старої масонської ложі, командорство. Мед Еліот був масоном і був проти. Та й сам десь пропав. Пам'ятаєш, я казав, що по попервах обід не хотів нічого міняти на острові Канаків. Думаю, він і не хотів займатися якимось схрещуванням із тим племенем. Йому не треба було вирощувати людей, які підуть у воду для вічного життя. Він хотів одного – Золота І був ладен платити високу ціну І тим іншим Якийсь того вистачало Правда в 46-му В місті почали трохи задумуватися Дуже часто пропадали люди Дуже дикі казання Казали на службах неділю Пішов поголос про той рив, Наче і я доклав до того руку Розказав гласному Моурі Що бачив з даху Якось вночі Обед з приятелями влаштували прогулянку на човнах до рифу І я чув пальбу, що почалась між людьми у човнах Завтра обет і ще 32 з його людей були у тюрмі А всі тільки й торчали, що там і як, і в чому їх звинуватять О господи, аби тільки хто міг глянуть вперед Хоч на пару тижнів, коли ніхто не зникав і нікого не кидали в море Садок Дедалі більше, виявляв ознаки страху і втоми. А тому я дав йому трохи перепочити, а сам тим часом із тривогою позирав на годинник. Наближався приплив. Шелест хвиль посилився, і, здавалося, привів його до тями. Особисто я навіть зрадів припливу, бо сподівався, що при високій воді не буде так сильно відчуватися різкий запах риби. І я знов почав прислухатися, до його шепотіння В ту страшну ніч я бачив їх Я знов був у себе на горі Цілі зграї орди Цілі орди зібрались на рифі А потім через гавань у Манаксет Божечки що робилось тієї ночі на вулицях Інсмута Грюкали в наші двері, тільки батько не відчиняв. А потім стрибнув з вікна кухні з мушкетом і побіг шукати гласного Моурі, аби просити чимось зарадити. Купи мертвих і вмираючих, стрільба, крики, вигуки на старій площі, центральній площі в Ньючердж-Грін. Ворота тюрми відчинили, чогось вимагали зрада». То все назвали чумою Як люди Зайшли і побачили Наших половини немає Ніхто не врятувався Лиш ті, що з обидом Та ще ці звірі Або хто там вони такі А потім стихло Тільки свого тата я більше Не бачив Старий важко дихав Його лоб Вкрився рясним потом і він іще міцніше стиснув моє плече. А на ранок все зійшло. Тільки лишилися сліди. Обед усе забрав під себе і сказав, що усе змінить. Інші теж будуть молитися з нами, коли прийде час. А в деяких домах мають бути готові приймати гостей. Вони хочуть змішатися з нашими, як і з канаками. І ніхто не міг їх спинити. Далеко зайшов цей обет. Як зовсім схибнувся, казав, що дали нам рибу, скарби, а тепер ми повинні дати їм те, що вони хочуть. На показ, все було як до того, як нічого не мінялося. Тільки ми мали бути добрі до чужих, як тільки нам дороге життя. Всім довелося присягнути дагону. А хто пізніше присягнувся і ще раз, і ще за все, то, то вони могли зробити якусь послугу або якось особливо віддячити, золотом або ще чимось, а впиратися було марно. Їх там, під водою, ціла армія. Так то вони не виходили на гору і нікого не займали, але як уже доводилось вийти, їх не спинеш. Ми не дарували їм вирізані амулети, як люди Південних морів, і не знали, що їм треба. Канаки нікому не розказували своїх секретів. «Нам тільки треба було кого-небудь порою віддавати в жертву, віддавати усякі дурні цяцьки, а ще впускати в місто. То вони давали нам жити. А ще вони не зносили прийшлих, аби поголос не пішов за город. Новим людям сперва треба було помолитися за них. От так усі ми стали в ордені Дагона». Зато вже діти ніколи не помирали, а просто вертали в лоно матері Гідри і батька Дагона, від яких ми колись і пішли. Я... Я... Ктулхуфтагн... Ефенглуї... Емглм... Навфгн... Ктулху ерлієк... Гахм... Наглфтагн... Старий садок швидко перенав у примарний світ своїй маячні, а я продовжував сидіти, затомувавши подих. Бідолашна душа, до яких галюцинацій довів її алкоголь, а понад те ще й навколишнє запустіння, руїна, хаос і хвороби, що скаламутили цей багатий на вигадку розум. Старий застогнав і по його зорених глибокими зморшками щоках Ручаями потекли сльози, гублячись в густій бороді. Божечку, що тільки мені випало бачити, відкіль я був п'ятнадцятиліткою? Мене, мене, текел у парсін. Як пропадали люди, як вкорочували собі віку. Коли про це чули варгемі, іпсвічі або де ще, вважали всіх нас слабими на голову. Яко й ти зараз думаєш? Я здорів. Тільки, Боже, праведний. Я стільки всього бачив. Мене б уже давно і вбили за все те, що я знаю. Тільки я встиг другий раз присягти Дагону, як сказав Обет. А того не займають. Хіба як тільки їхній суд порішить. Ніби я зумисно розказав, що знаю». Які третій обітниці я не дав Отче померти, як зробити у таке А потім, десь я громадянська була Саме як підросли дітки, що після 46-го Ну, деякі з них я тоді страшно прилякався І більше ніколи після тої страшної ночі Не бачив нікого з них Ніколи, більше ні разу не бачив чистого Тоді я пішов на війну і якби мені тоді більше духу й тями, ні за що б не вернувся в ці міста. Поїхав би світ за очі і там би жив. Як мені писали, що так-то тут непогано. Після 63-го в городі весь час стояли війська. А по війні знов стало тяжко. Люди розбігались, крамниці зачинялись, не крутились. Судна перестали ходить і порт загнувся. Чугунка стала. А вони... Вони завжди плавали туди-сюди у річці. Припливали зі свого клятого рифу сатани. І все більше більше вікон на горі забивали дошками. А з домів, де думали ніхто не живе, часто чули звуки. Хтось з других місць часто каже про нас усяке. Може й те, що знаєш, раз питаєш про таке. Кажуть про всяку всячину... Про те, що вони наче бачили то тут, то там, про прикраси, не знати звідки взяті, які буцім не плавляться, які ніхто ніколи конкретно нічого не каже, ніхто ні в що не вірить. Все це, наче із золота зроблене, називають піратським скарбом. Кажуть у людей він смутій, намішано чужої крові, і з головою щось не так, і ще багато чого». А місцеві теж стараються рідше зустрічатися з зайшлими і намовляють цікавитися менше, тим паче проти ночі. Собаки завжди гавкали на них. Коні не хотіли вести. А як з'явилися автомобілі, все знов стало добре. У 46-му капітан Обет взяв собі другу жінку. Ніхто її ніколи не бачив в місті. Казали, він сам того не хотів, а ті змусили його до жінячки, і він нажив із нею трьох дітей. Двоє десь пропали ще молодими, а третя – дівчина. Наче така ж як усі, аж у Європі вчилася. Обид потім й обману видав заміж за одного хлопа з Аргема, і той ні про що й не здогадувався. Тільки тепер ніхто зі сторони не хоче мати діло з інсмутськими. Барнабас Марш, який тепер за старшого на золоточесній фабриці, внучок Обеда і його першої жінки, син Онесіфора, старшого сина Обеда, а його мати була однією з тих, і її ніхто ніколи в городі не бачив. Тепер Барнабас вже змінився. У вікна очах на і увесь якийсь безформний. Кажуть, він ще носить одяг, але скоро піде у воду. Може, навіть пробував це зробити. Вони іноді роблять так. Обвикають, а потім йдуть назавше. Його на людях не виділи вже років 9-10. Не знаю, що може відчувати його нещасна жінка. Сама вона зіпсвіча, а його мало не лінчували років з 50 тому, коли він женихався до неї. Обет помер в 78-му. А з наступного покоління теж нікого не.